El Centre Cultural i Esportiu Tiana ja està immers a la preparació de la nova temporada amb una lliga que començarà marcada pel descens de categoria del primer equip, com a conseqüència de la reforma de les categories inferiors del futbol català. El Tiana passarà a jugar de segona regional a fer-ho a tercera catalana, un canvi que implica que per equips com el Centre Cultural i Esportiu Tiana es redueix la distància entre les categories més baixes i la primera catalana. El passat 20 d'agost van començar els entrenaments del primer equip, així com dels juvenils, que ja porten a les seves esquenes tot un seguit de partits amistosos com el que disputaran el proper diumenge per preparar la temporada. El president de l'entitat, Aniceto Riera, s'ha manifestat optimista pel que fa el paper que pot jugar el primer equip tianenc a la Lliga que donarà el tret de sortida a principis d'octubre. S'ha sentit molt bé perquè bueno, hi ha una base de gent ja amb experiència i hi ha una base de no joves doncs, que juguen a futbol i que, que estan implicats, no? A l'entrenador també la mitja part de l'any passat doncs, van tindre la sort de trobar aquests dos nois, que ho fan molt bé, són professionals. Un dia jugat amb unes categories de segona divisió, per la qual cosa sap el es fa. I bé, bueno, de moment pinta bé. Tot i que el club té dipositades moltes esperances a l'equip, el president ha confirmat que veu lluny l'ascens de categoria i que el que esperen és poder quedar el més amunt possible de la classificació. Home, l'objectiu marcat pel primer equip és estar com més a dalt millor, no? Eh, sí, pujar eh? és molt difícil, és molt difícil perquè en aquestes categories ja hi ha equips que cobren alguna cosa, llavors, esclar, tota aquesta gent de l'Estatana, que se manen aquests equips que cobren 20, 30, 40 euros al partit i tal, i nosaltres ho tenim molt clar que no podem pagar ni volem pagar. El que vulgui jugar al Tiana té que ser perquè estima Tiana, i estima el Tiana i estima els colors. D'altra banda, Niceto Riera ha explicat que la preparació d'aquesta temporada està sent especialment complicada des del punt de vista d'estructuració econòmica, i és que l'Ajuntament de Tiana ha rebaixat la seva subvenció a l'entitat, i això se li suma que la Federació de Futbol a partir d'ara fa pagar la mútua. Això comporta que les despeses d'aquest any pel club hagi augmentat 4.000 euros, i és per això que han decidit pujar les quotes dels jugadors. Tot i així, Riera ha volgut sorprar que jugar al Tiana continuarà sent més econòmic que la majoria de clubs de la comarca del Maresme. El proper dos d'octubre està previst que el Centre Cultural i Esportiu Tiana faci la presentació oficial de tots els equips. Per aquest acte, el club espera poder comptar amb la presència d'alguna figura del futbol professional. Ràdio Tiana, serveis informatius.